Завтра вранці одержите докладні вказівки на 3-4 дні і залишитесь за мене. Щодня має бути матеріал під рубрикою «Партійне життя». Два досвідчених журналісти у відділі, а в набор здавати нічого. Ніякого запасу. Один досвідчений прибив Кутенко – це я. Вікторія Григорівна, кажуть, теж не перший рік у пресі. Може вона в чомусь іншому досконаліше, але не в журналістиці. Розберемося. А зараз я прошу вас піти добре виспатись і прийти завтра вчасно на роботу і в порядок себе приведіть. Драматург, а виглядаєте, як ви бачите, професійний алкоголік. Весело-взорова часто натякає. У п'яниці або очі сині, або спина в глині. Але виховані і освічені люди так не говорять в обличчя п'яниці. Вони заміняють це слово латинським – потатор. Капуста намагався стримати себе. Я в обком. Завтра поговоримо про висвітлення звітно-виборної кампанії в партійних організаціях республіки. Приготуйтесь до цієї розмови. Продумайте, як досвідчений журналіст. І гримнув дверима. Володя простував по широкому проспекту і нічого не бачив перед собою, нічого не чув. Окрім калатання молоточків у скронях Він розумів, райського життя ніхто йому не обіцяв Але щоб отаке викамарювати Капуста вже не маленький, розуміє Добро без зла, що борщ без солі Але чому на нього навалилося тільки зло? Мало йому того драматурга п'яниці Та ще весело взорова, теж, кажуть, штучка Ів Кутенка, що лишився на самотині, коловоротилося в голові. Хм. З норовом капуста, а на вигляд зовсім хлопчисько. Фронтовик, нашивки поранення, орденські колодки. Але, кажуть, освіти повної, і вищої немає. Якісь політичні школи до війни та курси короткочасні і все. Вчити вчених збираюся? А коли я тебе на посмішу ще виведу, тоді що? Ось іще ця хм, серцеїдка повернеться, то ми на тебе навалимося єдиним фронтом. Перед її спідницею, кажуть, ні один чоловік стояти не може. Ну, випиваю, то і що? Хто тепер не випиває? Не п'є тільки безнадійно хворий або падлюка, котра на тебе до носа хоче настручити. Смітник на столі? А як працював Олексій Толстой? Зайшов кореспондент, а в нього на столі і гранки, і верстка, і рукописи свої, і рукописи чужі. Може в тебе чисто на столі, і в голові? Ні за що зачепитися. Звивини мозку теж рівні, чисті, як стіл прямолінійні. Ми ж не знаємо. Бо нічого не читали твого в газеті. То чого ж прийндеся, га? А ще краще б потихеньку та лагідненько зі мною. На доганах на Андріїві далеко не заїдеш. Ось так, новоспечений вискочка. Одначе другого дня Кутенко ощасливив редакцію у випрасованому костюмі і галстуці. Прийшов до початку робочого дня і довгенько вимітав, як зволив сказати новий зал, сміття та виносив його у редакційний двір. Коли ж прийшов Капуста, то, усміхнувшись про себе, зауважив – стіл чистий, непом'ятий і власник столу. «Добрий день, Андрій Андрійовичу!» – завідуючий енергійно і міцно потиснув мляву правиці Кутенка, немов вчора і не було тієї неприємної розмови. «Привіт!» – сухо обізвався Кутенко. Вони довгенько просиділи, складаючи план висвітлення звітно-виборної кампанії – але домовилися після повернення з відрядження начальства розробити такий план на папері, з тим, щоб він став програмою цієї важливої для відділу пори. Приїде Вікторія, хай негайно включається, і вона в розробку плану. Щоправда, Кутенко більше відмовчувався, чи кидав лидачо, і зневажливо «Угу, ага», говорив більше зав. «А начальство критикувати можна?» – похмуро блимнув Андрій Андрійович. Якщо ви натякаєте на мене, то будь ласка. Хоча мене поки що ні хвалити, ні лаяти ні за що. Попробую. Я уважно прочитав оцей новий варіант статті. Літраб старанно обходив місця, де треба було говорити вичити. Ще ніяк не міг визначитись, бо відступати отак відразу перед якимсь хлопчиськом не гоже. Хто знає? Кутенко не якийсь там... Потутькало, натужно, але вичалив із себе слова, які сухошили стіли, немов мовлені не живою людиною, а записані на плівці. «Визнаю, халтурно відредагував», – підготував до друку статтю. Але і в новому варіанті є слова, які можна замінити на кращі, точніші. Домовимося так, Андрію Андрійовичу. І хай буде це постійним правилом нашим. Коли вигадаєте розумніше, приймаємо одноголосно.